ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد saudara nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwati fillah para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian kita menyambung kuliah tafsir kita menurusi ayat 14 ayat Inna sa'ata atiatun akadu ukhfiha ditujza kullu nafsim bima tasa'a Fala yasuddanaka anha man la yuminu biha wattaba'ah wahu batarda Sala'a ke Azim Sungguh aku ini adalah Allah Tidak ada Rab sayang aku maka sembahlah aku dan laksanakan salat untuk minyatiku Sungguh hari kiamat itu akan datang Allah merahsiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan Maka janganlah kau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan kau binasa. Tadi kuliah yang terdahulu kita telah bincangkan bagaimana kami masukkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini fastammi'u ma yuha kemudian wa aqimissalah ta jadi dengan solat untuk menyatiku maknanya ada setengah ulama yang mengatakan seperti yang tuan-tuan lihat dalam sahih tafsir Ibnu kasir Biliki dah tuan-tuan sahih tafsir Ibnu kasir ni hanya beratus ringgit saja boleh kita memahami kalam Allah kalau kita span untuk beli telefon, masya Allah, Kita beli kereta pun, masya Allah, Kita span pada TV di rumah, masya Allah, Pada stereo kita, masya Allah. Tapi untuk orang ni, kalau Allah ni, berkira-kira kita Macam mana Allah SWT Ta tak berkira-kira kita kan, tuan-tuan? Cumpulah memikir sahih tafsir bin Kassir ni Mudah-mudahan kita dah rahami kalam Allah Dapat sama-sama kita mendalami yang dimaksudkan Allah SWT di situ Ada yang mengatakan makna, salahlah untuk menghati aku ni mengatakan maknanya laksanakan salat itu dalam keadaan sedar laksanakan keadaan itu dalam keadaan khashog saya telah cadangkan bagi kuliah terdahulu bagi tuan, tuan memiliki kitab yang namanya formula salat sempurna karangan Dr. Zaharuddin Abdul Rahman Hafizahullah satu buku yang sangat baik tuan, tuan untuk mengajar kita salat dengan sempurna ilustrasinya color lepas kita lihat pandangan para ulama maklumlah zaman teknologi maklumat ledakan pedang ini tak dapat dikongkong-kongkong Kenapa dia yang salat seperti ini Kenapa jarinya bergerak Ini tidak Kenapa duduknya seperti ini Yang ini lain pula Maka contohan yang berhati-hati Yang dikasih waspulian Penjelasannya sangat Jami Walaupun saiznya tidaklah lebih sama Yang kata tuan-tuan nak mendalami Lebih detail Lihatlah dalam buku bertajuk Inside Elopedia Salat Buku Inside Elopedia Salat telah pun ditulis oleh panel Penulis Dan Disokong Dikadi Dikadi diendoskan oleh Syekh Datuk Haji Madhashimin Yahya Hafizahullah jadi saya lupa video salat ni adalah satu buku yang amat wajar dimiliki di samping formula salat sempurna untuk mengajar kita menunjukkan kepada kita kesempurnaan salat dalam rujukan rumah tangga muslim baitul muslim ada pun mengatakan bahawa salatkanlah salatlah kamu dalam keadaan khusyur ingat kepadaku Maksudnya di sini tuan-tuan rahimati -tuan, dan dikasihi sekalian segala kriteria salat yang sempurna. Itu sebab ada sebuah hadis riwayat Anas dalam Musa Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ila raka dakahu manis sala au ghafal anha wal idha zakaraha fa inna ta'ala yaqul aqimissalata li zikri. Jika salah seorang kamu tertidur sampai tertinggal mengerjakan salat atau lupa daripadanya maka hendaklah dia melaksanakan salat itu bila diingat. Anni wasauka an aqimi salata liddikri ingat kerja salat itu bila kamu sedar kamu ingat. Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam firman-Nya mengenai ayat yang kita bincangkan aqimi salata liddikri ini sebahagian daripada hadis. Jadi dengan salat untuk mengingatkanku. Itu juga ada sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim juga daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi pernah bersabda man nama salatin aw nasiha fakafaratuh إِذَا ذَكَرَا لَا كَحْفَارَ تَلَهَا إِلَّا ذَالِكَ Siapa yang tertidur sampai salatnya tertinggal Atau dia terlupa untuk melaksanakan salat Maka kafarah bendanya adalah melaksanakan salat itu bila diingat Tiada kafarah lain selain daripada itu Kalau tuan-tuan memiliki satu buku kecil yang namanya Remeh-temeh tentang salat pun sangat bagus Buku Remeh-temeh tentang salat Tulisan Ustaz Muhammad Nizam bin Abdul Qadir Hafizallah dia menyenaraikan soalan-soalan popular Popular yang biasa orang tanya dalam kehidupan ni macam-macam Saya -macam. dahulu lalai, lepas tu, nak taubat Apakah saya kena ulang buat semua salat ni kerjakan Hari tu saya salat dengan imam Imam punya kain koyak pula Saya pun tak kena nak tegur macam mana Satu hari kami semayang sebuah imam tertinggal kunut Kira turun ke bawah, tiba-tiba dia reverse balik kepada Rokok untuk kunut, apa kerudukan semayang Ini nah, perkara-perkara yang kita nak faham tuan-tuan 3 buah buku tentang salat ni Sangat baik untuk kita miliki Formula salat sempurna Insight.idah salat Darimah temer tentang salat Milikilah buku-buku ni Dalam koleksi buku-buku Kutub Khana di rumah kita Kemudian Allah nyatakan Inna sa'ata a'atiyah, Semunnya hari kiamat itu Akan datang Pasti berlaku akadu khfiah Aku, aku merasihakan Satu riwayat pada Zahak Daripada Ibn A Abash Radiyallahu Anhumah Bahawa dia membacanya dengan bacaan akadu min nafsi. Ini juga bacaan wabain kaab. Maksudnya kalimah yang menunjukkan akadu fiha ni nyaris-nyaris aku merahsiakan waktunya daripada diikus ni Jadi tuan-tuan kan -tuan, kataan akadu ni merujuk kepada nyaris-nyaris supaya dari kiamat itu memang merupakan satu benda yang sangat confidential, sangat rahsia. Kiamat ni tak tersembunyi daripada Allah tuan-tuan tapi ni satu usul bahasa Arab bagi kita belajar bahasa Arab Kata nakadu khfihah Maksudnya Seolah-olah Menujuk kepada sesuatu benda yang sangat Rahsia dan tidak Boleh diberitahu Kepada sesiapa pun Ali bin Abi Talha Menuturkan daripada Ibn Abbas Dari Allah Aku merahsiakan waktunya Aku tidak memberitahu Kepada sesiapa pun Hanya aku sahaja yang tahu Dulu surat Arab Benda kita bincangkan wa la illa Kiamat ini Sangat berat bagi makhluk Yang berada langit bumi tidak ada yang akan datang kepadamu Dia tidak akan datang kepadamu Mainkan dengan tiba-tiba Jadi pengetahuan tentang kiamat ni Satu benda yang sangat berat Yang disembunyikan oleh Allah Taala. Tujuannya apa tuan-tuan Agar setiap orang dibalas sesuai Dengan apa yang telah diusahakan Maksudnya Pasti aku laksanakan Supaya aku dapat balas Setiap individu Sesuai dengan amal yang dikerjakan Dulukan kita dah bincang dengan surah Az-Zalzalah. "Famay ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yara." Siapa yang buat kebajikan walaupun sebesar zarah, maka akan dibalas. Siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah sekalipun, ia akan dibalas. Jadi contoh yang dimiliki ini keaslian. Inilah dia nak kenal ke Allah ditunjuzakulu nafsi mimma tasaa' agar setiap orang dapat dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan Kalaulah tarikh kiamat ni telah diberitahu Tuan-tuan kepada manusia, maka hidup ni akan jadi Satu benda yang membosankan Kenapa tuan-tuan, tercari kita dengar Rompakan berlaku Masyid berlaku, pembunuhan berlaku, kenapa? Karena pembunuh, perompak, pencuri Ini semua melakukan hari hari Dia tahu, kiamat berlaku lagi 5 bulan Contohnya, dia buat jahat 4 bulan setengah, tinggal 2 minggu Masing-masing penuh masyid lah tuan-tuan ha, Jadi itu tujuannya Allah SWT Nak kita faham Bahawa aku menyembunyikan Keadaan ni kalau kita belajar bahasa Arab Tuan, -tuan memiliki Kamus yang namanya Kamus Al-Farid Kamus Al-Aziz Kamus kedua-kamus yang baik Tuan, -tuan untuk kita membaca Al-Quran Karim Menggambarkan dekat Hampir terjadinya sesuatu benda yang diberitakan Dengan demikian Apa yang diberitakan tu Belum ataupun Lama lagi terjadi Maka semua akan takut Tuan boleh mikir masyarakat Janganlah kita pandang Kadaya kadunim ada dekat sangat Macam kita biasa menggunakan bahasa Hampir-hampir dia jatuh Masih baik saya selamatkan Hampir-hampir budak tu tenggelam Masih baik ada orang yang cuba selamatkan Jadi itu maksud yang dikenalkan oleh Allah SWT Tuan-tuan nak faham Kiamat ni Ambillah lah, baca lah buku yang bertajuk Kiamat Sudah Dekat Buku Kiamat Sudah Dekat ni Mengumpulkan hadis-hadisnya Ayat-ayatnya Kupasan para ulama Muhadifin, Muhasirin, Fukaha' Dan ini rupakan satu tesis peringkat Masters kalau tidak sedap saya Buku yang bertajuk Kiamat Seri Dekat", Sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia InsyaAllah kita faham Wali Pustaka Ibn Kathir Dan penyenaraiannya Penjelasannya Kepasannya MasyaAllah sangat menarik sekali Kerana Kajian ini dibuat peringkat Postgrad Tonton ni mulai kat Allah sekalian Jadi maksudnya Aku hampir saja menyembunyikan Mengandungi bahawa Dia ni tidak dapat Diketahui oleh sesiapa pun ada sesetengah ulama pula yang mengatakan bahawa kada ini sebagai sisipan yang membawa makna penguatan taukid. Dia tidak diterimakan kurang hampir. Jadi maksud akadukh fiha ni maknanya pengukuhan aku tidak menunjukkan kepada siapa aku tidak menjelaskan kepada siapa aku menyembunyikannya sehingga di datang. Untuk tadi juga katakan ada yang pendapat bahawa hamzah yang terdapat pada kata berfungsi sebagai penafian. Penghilangan Sehingga tufihah ni bukan berarti Menghasilkan atau menyemunyikan Tapi makna menghilangkan kelasian Kerana tak ada siapa pun dapat mengetahui Jadi tuan-tuan Alhamdulillah dikasih Allah sekalian Pendapat ketiga mengatakan bahawa masuk Sini aku hampir saja menghasilkan Dan tidak membicarakan lagi persoalan kiamat Kerana membicarakan ataupun tidak Tak beri apa-apa manfaat Kepada orang-orang kafir Kerana lagi diberitahu lagi dia mengejek bila kiamat itu berlaku Lagi dia nak Mempelitihkan Mempengaruhkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Manfaatnya kurang Mau tahu ke tak Mau tahu kan Tetap akan dapat Cemuhan daripada Golongan kufar ini Ini merupakan pandangan-pandangan dikemukakan oleh Ibn Ashur dan Tafsir Yang Tahirul Tanwir Jadi apa pun makna yang Terpilih di sini Tentuan-tentuan Yang jelas Pasti bahawa pengetahuan manusia Tentang hari tersebut Sangatlah terbatas Itu pun hanya berdasarkan kepada informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu SWT ta Jadi, tarikh kiamat ini merupakan satu perkara gaibiat Perlulah disedari Seperti ini tulis oleh Syed Qutub Bahawa gaib adalah satu benda yang sangat diperlukan oleh manusia Yang memang timbul dalam rasa di manusia Perasaan tersebut memang ada Kalaulah semua benda yang terbuka diketahui Maka terhentilah aktiviti manusia ni Dan semua hidup akan jadi membosankan Tuan-tuan Manusia tidak lagi takut Untuk melakukan kejahatan Manusia tidak akan lagi takut Untuk melakukan maksiat Kalau dia tahu Tadi kiamat belum lagi Sampai Sama juga dengan kematian Kalau kematian itu dia juga beritahu Maka semua manusia buat maksiat Dia tahu nanti tinggal setengah hari lagi Dia bertawak lah Dia pergi ke masjid lah Dia kata nak mati dalam masjid Maka contohnya yang berhenti dan dikasihkan sekian kerana itu dia sentiasa jadi satu rahsia dan kerahsiaan ini saja yang benteng kepada manusia daripada melakukan perkara yang dirhaka kepada Allah SWT kejahilannya ataupun tidak tahunya terhadap tarikh kiamat itu menyebabkan dia makin waspada dia mempersiapkan diri dengan amal salih ini selagi dengan wassalam wa'amila lima ba'anil maut wa man dia atb'a nafsuh hawaa wa tamanna 'ala Allah la orang yang berakal yang saleh dia mengendalikan nafsunya dia menghitung dirinya dia melakukan segala amalan dilihat bagaimana akaunnya ke akhirat nanti tapi orang yang lemah orang yang derhaka kepada Allah SWT wa ta'ala ni daif ni orang yang lemah yang canguk ini hidupannya mengikut hawa nafsu dan kemudian dia mengharap kepada Allah SWT pengampunan hadith ini tuan-tuan dan ibu-ibu sekalian merupakan hadith Nabi rusi sahabat namanya Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu wa Kemudian datang ayat yang berikut tuan-tuan dan ibu-ibu sekalian. Kala yasud dan anha mala yu'minu biha maka sekali-kali jangan engkau palingkan darinya oleh orang yang tidak percaya kepada kebenaran dan mengikuti hawasnya sehingga kehidupan engkau pun menjadi binasa. Ayat ini memberi pada kita maklumat Sebenarnya siapa pun yang berakal Tidak akan menolak Kewajipan hari kiamat ini Akan berlaku Dan akal manusia sihat tetap akan mengatakan bahawa Kiamat ini pasti berlaku Kalau tak Takkanlah manusia buat yang lepas di dunia pada hari ini Lepas di situ sahaja Di mana keadilan, di mana fitrah Fitrah akan mengatakan kamu lepas di sini tapi tak selamat di sana Setiap manusia akan seperti itu Bahkan orang yang lepas di dunia ini pun akan dihantui oleh rasa bimbang dalam diri itu bahawa dia akan dibalas oleh Allah. Ini namanya fitrah. Siapa saja sebab antara bahasa psikologi yang sangat ditakuti Johan Northbetter. Tuan-tuan, atik -tuan? kamu lebih tahu. Kata begitu kepada orang yang buat masalah dia lepas dia akan hasil. Ah memanglah. Aku akan kena juga satu masin nanti. Tak di sini di sana tuan-tuan. إنما وآخرهم يوم تشخص فيه الأبصار فمن تأجلkan perkara tersebut kepada hari yang lebih baik menghadapi kesulitan pada hari itu sebut nanti insyaallah perkara ini akan kita beraikan dan kuliah ke datang semoga Allah memberi kepada kita manfaat pemahaman terhadap apa yang bincangkan ini الله واعلم وصلى ala sayyidina Muhammad محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله